La Ràdios, l'imitat, veia 91.6 FM. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Petlla. 91, 11, FFM. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdios, l'imitat, veia 91.6 FM. Ràdios, l'imitat, un total de 64.271 alumnes de Catalunya s'examinen avui i demà de les proves d'avaluació de quart ESO. Aquesta prova es fa per tercer any consecutiu i permet avaluar el grau d'assoliment de les competències bàsiques al final de l'etapa obligatòria en llengua catalana, castellà, primera llengua estrangera i matemàtiques. Un total de 76 alumnes de la Vall d'Aran també s'examinaran d'aranès. Els alumnes que se sotmetran a examen pertanyen a un total de 1.030 centres educatius, 523 de titularitat pública i 507 concertats i privats, que coneixeran els seus resultats a partir de 24 de març. Un total de 2.193 aplicadors i 1.205 correctors s'encarregaran de vetllar pel correcte funcionament del procés. El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu s'encarrega de dissenyar i aplicar la prova en col·laboració amb la inspecció educativa. En aquesta edició s'han programat 60 comissions que han durat a terme la gestió i la correcció. Avui els alumnes realitzen les proves de competència en llengua catalana, matemàtiques i ARNES. Aquesta última prova la faran 76 alumnes de la Vall d'Aran i demà s'avaluaran de les competències en llengua castellana i llengua estrangera. Pel que fa a aquesta última, la gran majoria, que són 63.963 alumnes, s'examinaran d'anglès, mentre que 371 ho faran en francès. Aquestes proves es tindran en compte a l'hora d'avaluar si l'alumne ha aconseguit o no assolir les competències i objectius de l'etapa, però no marquen la superació o no d'aquesta. Els resultats formen part del conjunt d'informacions i proves que el professorat de cada centre disposa per valorar l'informe acadèmic del seu alumnat. En la prova de competència en català, castellà i erenès, hi ha dos textos per avaluar la comprensió lectora i una redacció per avaluar l'expressió escrita. Es valorarà, entre d'altres aspectes, si l'alumnat comprèn el que llegeix, si s'expressa amb claredat el vocabulari que entra o l'adequació i coherència en la redacció. Mentrestant, en la prova de matemàtica s'inclouen exercicis de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d'espai, form i mesura, i d'estadística i etc. L'objectiu és que l'alumnat pugui resoldre problemes semblants al que els troba durant la vida quotidiana. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble. que us parla d'acompanyar acompanya? Susana Avila, Francisco Miguel i Jordi Garcia.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 I comencem el nostre primer recorregut d'informació parlant de la ferroviària, el projecte del Pla Buits de la Sagrera. La ferroviària és com s'anomena l'hort jardí urbà, compartit o ubicat al terreny d'una antiga fàbrica de la Sagrera. Es tracta d'un espai inclòs en el Pla 8 de l'Ajuntament que vol donar-hi un ús. L'Associació de Veïns de la Sagrera s'encarrega de la gestió de l'Or Jardí fins a la tardor del 2016. A través d'un projecte intergeneracional, els joves del CRAE de Sant Andreu i els usuaris del Centre de Dia Residència Assistida per la gent gran la Sagrera col·laboren en la plantació de llavors. Aquest Horroix Jardí Urbà està ubicat en un terreny municipal. Durant tres anys, en el, el districte de Sant Andreu, ha cedit aquest espai a l'Associació de Veïns de la Sagrera per qui desenvolupin un projecte intergeneracional. Una vintena de joves d'un centre d'acollida i uns 60 usuaris de la residència del barri seran els encarregats de cuidar l'espai.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 o fins i tot la venda de drogues. Isabel Canyero, presidenta d'una comunitat de 24 veïns de Trinitat Vella, que va rebre assessorament municipal a explicar com va aconseguir organitzar la seva comunitat. I això és el que diu. Vam traduir les normes a l'ordú i a l'àrab per poder explicar-les als veïns estrangers. Havíem de fer-los entendre, per exemple, per a què serveixen els diners de la comunitat, indica. I també va recordar que com la Unió Veïnal els va ajudar fins i tot per prevenir ocupacions il·legals, fèiem tons de vigilància a Falleix i és que és un treball de paciència, educació i comunicació. Van aconseguir, per exemple, organitzar el terrat on tothom posava la seva antena on volia. Això és el que diu satisfeta després de dos anys d'esforços amb la seva veïna, Marta Gutiérrez, secretària de la mateixa comunitat.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 Trinitat Vella, després d'assistir a la reunió informativa. I atenció, perquè si ahir us parlàvem del Consell de Barri de Navas, hem de dir que demà hi haurà un nou Consell de Barri, en aquest cas al barri de Baró de Viver. Demà dijous a les 7 de tarda i el Centre Cívic de Baró de Viver, al passeig Santa Coloma número 104, realitzarà un nou Consell de Barri de Baró de Viver. El, el següent ordre del dia proposat a la darrera comissió de seguiment és el següent. En primer lloc hi haurà una de benvinguda, en segon lloc està a l'estat actual de les obres del centre cívic al Casal d'Avis, també es parlarà de les novetats amb els ascensors i el torn obert de paraules.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 .barcelona.ii arroba Avui, en el programa de... que acabem de començar, també parlarem del Barcelona Visual Sound. Torna a la convocatòria del 2014 del Barcelona Visual Sound amb 5 categories i 3 concursos. Doncs les categories són 5, animació, documental, ficció, videoclip i videocreació i podeu inscriure-vos fins al 10 de març. Els tres concursos són banda sonorògica original, inscripcions fins al 10 de març, mapping, que són les inscripcions fins al 30 d'abril, i dos minuts en un dia, que són les inscripcions fins al 30 d'abril. Hi ha un jurat i els premis seran els següents. El Premi del Jurat és de 700 euros, el Premi del Públic és de 250 euros, el Premi especial Max 20, a la millor obra realitzada per joves fins a 20 anys, és de 700 euros. És la convocatòria oberta per la secció competició de la 11a edició del Festival Barcelona Visual Round, que celebrarà del 6 al 16 de maig del 2014 d'aquest any. Les bases i la fitxa d'inscripció podeu consultar-la a través de www.barcelorand.com per més informació, adreixeu-vos a l'Espai Jove Garcilaso. I un últim apunt, abans de cloure aquest primer repàs de notícies, de fet ja us en parlàvem ahir, i és que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix l'espectacle Llibre Cadabra. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer de Galícia número 16, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del cicle Llibres a escena, de lletra petita l'espectacle infantil Llibre Cadabra.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 les històries i els personatges que s'hi amaguen. Aquest espectacle és a càrrec del màgic Jair, tindrà lloc a la sala d'actes de la Biblioteca Tritat Vella José Barbero i és una activitat adreçada a menors de 9 anys que han d'anar acompanyats d'un adult, sobretot, i l'aforament és limitat. Molt bé, doncs després d'aquest petit repàs de notícies, el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit. A més informació, Fins ara. Mm -hmm. I guess Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre repàs informatiu del dia i avui hem de parlar de l'Assemblea d'Afectats per la Hipoteca de Sant Andreu. Precisament doncs, perquè ahir hi havia una, una reunió prevista i ens agradaria saber doncs, com ha anat, perquè els afectats de la hipoteca, s'entendreu, doncs, el que sí que podem dir és que fan molt soroll i que eh, es reivindiquen doncs, actes i activitats doncs, que val la pena de saber-ne i d'estar informat de com es desenvolupen. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Felipe Aranguren. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs és així, no? Ahir hi havia una reunió... sí i diverses coses, algunes es poden dir algunes altres no uh -huh. i bé la plaça de forma té la, la idea de continuar amb les lluites i continuar amb la desobediència sí, clar. Uh -huh. perquè de quina manera uh, us doneu a conèixer l'Assemblea de Fretats de Parla Hipoteca i quines activitats són les que realitzeu? Bé, jo penso que la forma en què la plataforma treballa és sempre fent coses, no?, i sí. és la millor forma... La millor forma de dir és, eh, és fer coses, no? Sí. I aleshores la gent, jo penso que ho veu, això, veu que, que s'han aturat molts desallotjaments de cases i, per tant veu que hi ha una, una situació de suport amb, la, amb les persones més, més afectades, en mm. aquest cas la hipoteca, i, mm. i penso que això és la base del treball, no? el mm. posar-se del costat dels més dèbils i, i treballar i treballar tant individualment els casos com en genèricament. No? Segurament si alguna, algú dels que ens estan escoltant doncs eh, ha vist la televisió aquests dies recordaran aquell, eh, aquell emblema d'estop de sàucios, oi? Sí, efectivament. Uh -huh. Sí, eh, la, base, la base de tot és primer eh, aturar els desnonaments de la gent. Uh -huh. eh, no pot ser que amb la crisi eh, siguin els bancs els únics que guanyin, no? Uh -huh. I per un altre costat eh, jo penso que és molt important que la gent vegi també que hi ha moltes, moltes, moltes vivendes buides, no? I uh -huh. aleshores també té un tema de reallotjament d'aquestes persones no, Sí, perquè a veure, eh, darrerament han sortit informacions que els bancs tenen en propietat alguns pisos i que doncs des de l'Assemblea de, de Fatats de la Hipoteca doncs està treballant perquè aquests pisos doncs siguin ocupats i que, i que els bancs no... Doncs no manipulin. No? no és que els bancs tinguin uns quants pesos. Els mm. bancs han passat en aquesta crisi de ser les immobiliàries més importants del país. Mm. És a dir, tenen milers de pisos, i mm. no solament això, sinó que com tenien milers de pisos, i això és un passiu en les seves comptes, han fet? Pues han creat un banco malo, eh? mm. eh, la Sarem, i allà mm. han posat tots els passius i estan venent per baix del cost, inclús de la hipoteca, és a dir, gent que podrien comprar en aquests moments aquests pisos, no poden perquè tenien la hipoteca anterior, no? i yes. això és increïble, no? que tu fes el desnonament, agafes el pis, i després ho tens o bé buit o bé ho, ho, ho tires els preus i, i la gent no pot viure no? Eh, això és increïble ah, i aquest és a, a través de l'Assemblea de Factats per la Hipoteca és el que s'està treballant no? sí, això i també el tema de eh, confluir en els moviments no? jo penso ah. que és important que ens tenen en compte que no és només la sanitat o no és només la vivenda o no és només cadascú té el seu treball, però que és un problema una mica de tot i que és un problema sistèmic. Mm. I a ja Sant Andreu, de quina manera s'està intentant de resoldre aquest problema? Bé, jo penso que és la mateixa història que, el, que arreu de, de tot el país, és a dir, primer és detectar on estan els desnonaments, fer suport psicològic i suport... Eh, amb la gent, perquè pensa que una de les primeres coses que et passa quan diuen, eh, vas al carrer, és una depressió, vull dir, oh, estàs malament, no?, i a dues sí. hores es fa un doble treball, que és el treball per un costat del, del dret és a dir, d'advocats veure una mica qual és la situació i després el suport psicològic conèixer altra gent que està en les mateixes condicions que tu i lluitar per ells i que ells lluitin mm. per tu no? mm. això és el suport mútu Sí, perquè aquesta crisi ens està duent precisament a veure coses que ens estan sorprenents si més no, no? Sí, coses estem en, hi ha, ha milers de famílies al llindar de la pobresa, no. i quan diuen pobresa no diuen que la gent mori de fam, estem no. dient gent que no pot eh, tindre llum a la casa o aigua perquè no, no. podem pagar, eh, gent que, que és desmonada, no? Eh, eh, estem passant eh, una mica el que va ser el mirall no? del, del desert, no? el mirall de que érem tots rics i que érem tots classe mitjana, doncs pues no. no, això no és realitat i no es deixaran, a més a més. Aleshores, hem eh, que fer coses, i jo penso que, que la lluita ajuda moltíssim mou la gent. Mm. Doncs et passo a la meva companya Susana que també té alguna pregunta per fer. Hola, bon dia Hola, Felipe. Hola, bon dia. Què tal Susana? Hola. A mi m'agradaria preguntar-te que dintre de totes les accions que porteu a terme a la plataforma d'afectats per la hipoteca, sobretot a Sant Andreu, no sé si a la vostra agenda teniu programades algunes properament? si eh, veus que parlem precisament d'això i aleshores uh -huh. això és el que no es pot dir sí, clar que uh -huh. tenim no? hi, ha, hi ha problemes a tot arreu i mm. de vegades és millor prendre una mica de silenci i portar les coses una mica més tranquils que no donar-la al públic, no? però clar mm. que tenim si sí. penses sempre que nosaltres la, la gent de la plataforma el que fa és els desnonaments i aleshores ah. hem que tindrà una mica de, de, de control sobre això. No? Una mica de coordinació. Sí, no? de coordinació i a més a més també de... de no estar en el silenci, no? però sí si no donar la veu pública de del que faràs, no? perquè si no mm -hmm. ja t'esperaran. No? D'acord. No, sobretot perquè fa uns dies podien veure les notícies com s'ha posat en marxa un nou mecanisme per evitar que aquestes mobilitzacions que és posar una data de desnonament d'una família sense posar data ni res, sí, de manera eh, sense avisar i en qualsevol manera i ràpid per evitar, sobretot, que la vostra plataforma i el moviment ciutadà puguin fer alguna cosa en contra. Sí, a veure... Eh... Aquesta gent venera per nosaltres, jo està molt clar, és a dir, venen amb totes, amb l'alimentació, amb la llum, amb el transport, la vivenda, amb la sanitat, l'educació, sí. eh, el trancament de les hipotecnes, perdó, de, la, de les beques als estudiants, tot, tot, tot és, un, és un conjunt, no?, i aleshores com que veuen que la gent no es queda com, born, com massa parats no? Trebent Sense... cops i només, sinó que comencen a moure's, aleshores prenen una mica de poc també ells, no? I aleshores fan lleis cada vegada més injustes, no? Eh, és a dir, la confusió entre llei i justícia, la gent la té molt clara, no? Hi ha lleis molt injustes, no? I aquesta gent, amb la llei de la seguretat ciutadana i amb totes aquestes lleis, el que fan és precisament dir-nos tenim por de vosaltres i, per tant, us trobarem en el cap com es mogueu, no? I, mm. I el que hem que fer és moure'ns, clar, moure'ns. Que moltes vegades s'ho veu com a delinqüents quan és totalment al contrari, no? Delinqüents, delinqüents... Bé, bueno, els consells d'administració estan plens de delinqüents. Mm. O sigui que... Parlem de delinqüència, sí. podem parlar, no tinc problemes a, uh -huh. a discutir si estem a, a aquest costat de la llei o a aquell costat de la llei, uh -huh. no? El problema és si tenim la justícia en nosaltres i si la gent de l'encarre veu que el treball és bo. I penso que la imatge que té la plataforma és millorable, no? La gent uh -huh. s'ha de donar costa que és un grup de gent que treballa molt bé, no? Uh -huh. D'acord, doncs Felipe Arangure, moltíssimes gràcies per oferir-nos avui aquesta informació i esperem doncs que puguem anar contactant de tant en tant per tal de parlar de, de com afecta a, a aquest, a aquests problemes a la gent del dia a dia, no? perquè passar per, un, per una etapa de nervis i per una etapa en casa s'ha d'anar al psicòleg, doncs evidentment hem d'intentar doncs, que no, no, no es doni. No? Sí, ajuda és molt bo i el treball que vosaltres feu, per exemple, és una ajuda molt bona, no? Perquè mm. tenim un bloqueig informatiu molt important mm. i, i està molt bé el treball que, que periodistes com vosaltres feu i jo agraixo agraeixo moltíssim. D'acord, doncs ens retrobem en un altre moment, si et sembla. D'acord, perfectament. Que vagi molt a bé. A vostra disposició. Vinga, adéu. adéu. Bon, dia. Bon, dia. bon dia. Molt bé, doncs nosaltres que continuem recorrent els nostres barris i ara, si tot va bé, ens n'anem... O ens quedem a la Trinitat Vella Fem una pausa i tornem, fins ara Avui em llevo un altre cop Estic content de ser qui soc Tenir-te a prop em fa feliç Surto corrents cap al carrer El dia sembla diferent Avui la gent ja no té pressa. Avui tinc ganes. Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Doncs tal com us hem anat informant aquests dies, a través de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella, un equip municipal està ajudant aquests dies a evitar conflictes veïnals en el nostre barri. Per parlar-ne doncs, tenim la altra banda del fil telefònic, el Josep Maria López. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs com s'està portant a terme aquesta, aquest equip municipal per tal d'ajudar a evitar conflictes veïnals. Bé, bueno, a veure, degut de a la campanya de civisme que el pla integral s'ha desenvolupat per part de l'Ajuntament, es va fer la primera campanya de l'Universitat de, de Tampaneix, ara mm. s'ha passat ja una acció més cívica directament a les comunitats de propietaris Uh -huh. eh, hi ha un equip aquí bueno, disponible no aquí, disponible en quant a, a, media, a, a la mediació uh -huh. possible que pugui haver-hi entre relació amb eh, veïns i, i algun tipus de gent que bueno, pues, es pot dir que genera conflictes de qualsevol tipus a la comunitat uh -huh. a més a més també es pot ajuntar amb el tema de l'ocupació ilegal que uh -huh. d'això hi ja han parlat vàires vegades però bé, bueno, ells, ells de moment van donar la xerra l'altre aquí, se'ns va explicar tot el procediment, i del que és és que els veïns que sàpiguen o tinguin un problema, doncs pues, mitjançant aquest equip, faria hi ha la media acció, es posaria a contactar la comunitat i, mm -hmm. i interveniria, assessoraria i, bé, bueno, buscaria la bona relació que que d'anòquestat per això. Mm -hmm. Segons hem comentat fa un moment, la brutícia, el soroll, i la incomunicació i les males pràctiques són els sí. principals fonts de, de problemes entre els veïns, no? Sí, sí. evidentment, o sigui, aquí ja comença tot degut al malús dels espais comunitaris, de cirolls, crits, eh, d'equips de música, bueno, en fin, o sigui, mm -hmm. tothom avui en dia pensa que la seva pot fer el que vulgui i no és així, o sigui, saps? sabent que conviuen bona mòr comunitat. A partir d'aquí es doncs, ningú respecta com pos que és tota pel barri i doncs, bueno, eh? mm. els contenidors de va de, de combreries gaire de, de luxe, perquè tot homa guia, mm. abui de papereras, als orgànica i mm. i però que si bona bueno, de, de, de tota manera i de mm. la regla el que no s'entén és aquesta brutícia els contenidors estiguin totalment buits i, la, bueno, i la, la, la brutícia es deixi amb bosses al costat del contenidor sense posar-la sí, sí. dins. Sí, sí, sí correcte. És... Això, això és una altra campanya que també es desplegarà en quant a aquest assessorament o, o seguiment, perquè clar, la gent es troba molt còmode. no creuar un carrer i, i mm. tirar la basura a un 10, pues, s'estima més deixant a l'altabar. Uh -huh. I, bueno, i a més la sensació que dona sempre és la mateixa, o sigui, com tothom ha morta, pues, ho veig normal, no? I clar, uh -huh. algú té que trencar aquesta franja perquè si no, això serà, bueno, uh, una, una uh -huh. jungla, va. El que també és font de conflicte entre els veïns és l'ocupació, sí. tal i com ens deies, sí. Uh, sí, sí. que cada vegada veiem més prostitució, i... També prolifera aquest tipus de prostitució coberta en quant sí. a gent que sufre un dia a internet i previa boca a boca pel barri. Sí. I, I bueno, pues això, a veure, parlem de, de, de, de lo de sempre, no? És el deterioro de, el deterioro de la imatge del barri sí. i de, bueno, de la inseguretat cívica que, que la gent viu, no? Perquè bueno, se l'entén allí, hacen aquello. Allí. L uh -huh. sí, la gent és un barri petit tancat i tot filtra molt ràpidament i a més es desvirtua tot. No? Uh -huh. A més, eh, semblava que el tema de les drogues estava tancat, però sí. segons eh, podem eh, informar-nos és que a la, a la venda de drogues continua sent el gran problema de la Trinitat Vella. Bueno, a veure, això tampoc es vol publicar-ho. Uh -huh. A veure, que el barri sempre ha sigut un barri pues, amb la seva problemàtica en quant al consum. Sí. Eh, desgraciadament, bueno, ja saben tots que, que aquest tipus de problema està ubicat no, no en una ciutat sinó en tot el món i que les autoritats pues, no poden impedir lo perquè se suposa que hi tants interessos particulars o privats que, que és molt difícil. Ah, evidentment, torno a dir que i reconec que hi ha punts, que sí, però a veure, el que no... El que sí que vam evitar amb aquella campanya pues, va ser la proliferació indiscriminada de gent que venia al barri i sí. bueno, pues, ja sabeu com, com degradava tot l'entorn, o i sigui, venien sí. a buscar droga plenament de madura sí. i, i bueno, pues, era habitual veure gent amb un aspecte bastant, bastant deteriorat sí. i això ja va generar aquella campanya que gràcies a Déu va acabar en bé una de que les forces de seguretat poden pues, estar en cas, vigilen i fan eh, tots els tot el talls necessaris perquè la de veïns els exigeix perquè no torni a haver-hi també apuntar ni donessava que va haver. Moment. Doncs uh, també hem de dir que aquest equip de suport a les comunitats de veïns s'ha posat en marxa doncs, fa molt poc, no? Aquesta mateixa setmana. Sí, correcte, sí, sí, sí, això l'he va explicar la setmana passada aquí al palau central i i ara bueno, ja, ja estan en dedicació exclusiva. Doncs tinc aquí el meu costat la, la meva companya Susanna que també vol fer alguna pregunta. Maria, hola, bon dia. Hola, bon dia. Si sí, ens estan escoltant associacions de veïns, eh, membres d'associacions o simplement veïns que veuen que la seva comunitat tenen aquest tipus de problemes, eh, on es poden adreçar per contactar amb vosaltres? Bueno, a l'associació de veïns poden dirigir-se també poden, poden dirigir-se al local de pla integral o al centre cívic veure, els canals de, de, de, de comunicació estan oberts a tres fronts o sigui, a més és el que dirà el teu company no? que és un barri petit i, i si no ha entrevingut aquest aquell troba un altre i, i sap dirigir-te a l'associació de veïns per exemple, pot, és un punt de, de referència igual que al pla integral i al centre cívic per bueno. mi, ja heu tingut molta feina aquí a la Tritat Vella, com ha estat el balanç? Bueno, a veure si es va fer, un... tampoc és tan, tan específic, el que passa és que ara estan voluminors, el no? que passa és que bueno, la gent que veritablement té un problema, pues, anem a dir-ho clarament, està ubicada en una zona determinada del barri que, degut al pas del temps, s'ha anat de degradant bastant. No? I la zona la zona del Perrera de Perro es una de de las más perjudicadas. Mm -hmm. Pero bueno, no es un problema llenado y ya, tenemos y que se la comunitat constituida y te de bueno, los canales suficientes de funcionament funcionamiento de aquello que pasa que hay gente que bueno, pues eh que ahora es hora de que volví y le diga que que te quede reseñada la escala o pagar pues lo detalle de algún si no la vuelfea. Ja. Mhm. Mm mm -hmm. Per la vostra tasca, aquí a la Trinitat Vella, ha arribat a la seva filla o encara esteu treballant amb alguna associació de veïns? No, alguna comunitat en Alguna no. comunitat? Encara esteu treballant amb alguna comunitat d'aquí de la Trinitat? Sí, bueno, no vull donar-vos perquè hi ha números no tens el de carrer, però al carrer Polarà en concret hi ha un parell de punts que són pues, a la millor dels més conflictius, però bueno, a nivell general sí, estàs treballant. No? Sí, a vegades han vingut a preguntar com es té que fer per constituir una comunitat o que tenen un veí i nosaltres els dirigim als mediadors mm -hmm. Cal dir que el vostre servei d'assessorament i d'ajuda sí. als conflictes associ... a les comunitats de veïns sí. funciona perquè feu que tots els veïns s'impliquin Correcte, correcte això és l'èxit de la qüestió si no, mm -hmm. si no hi ha participació i es fa simple per tot el barri pues mm -hmm. no, no pot ser bono Uh -huh. I clar, només doneu la vostra ajuda si tots els veïns estan d'acord i si... Clar. Sí, sí, això és evident que tota la, tota la comunitat estigui més o menys a favor d'això i i tot, i tot, i tot funcioni uh -huh. D'acord, doncs Josep Maria López president Va. de l'Associació de Veïns i Veïnes Va. de la Trinitat Vella, moltíssimes gràcies per vale. acompanyar-nos avui a a i esperen que vagi molt bé vale, Gràcies, Déu, bon dia, bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquest equip municipal, aquest equip de suport a les comunitats de veïns acaba d'entrar en funcionament. El servei s'ha estrenat ara al barri de la Trinitat Vella i esperem doncs que funcioni i que els diferents temes que es puguin sorgir dintre dels que són les, les comunitats de veïns doncs, es puguin anar resolent entre tots i amb, amb l'ajut, evidentment, de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa... I tornen tot seguit.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 Molt bé, doncs tal com ho volem començar el nostre programa d'avui, uh, ja s'està preparant ja el Barcelona Visual Round d'aquest any 2014 i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les responsables de tirar endavant amb aquest projecte, com és la Rosa Givert, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com s'està tirant endavant aquest projecte perquè sembla que hi ha unes dates que ja estan marcades, no? Sí, sí, sí, amb moltes ganes, amb moltes ganes de tenir molta participació mm -hmm. i ara estem en la, en la fase de convocatòria oberta, mm -hmm. és a dir, que tots els i les que vulguin participar a la fase de concurs poden presentar les seves obres, mm -hmm. tant a les categories mm -hmm. com al concurs de banda sonora. S'acaba el període d'inscripció el dia 10 de març. D'acord. Tenim dos concursos més, que és Màping, uh -huh. i Dos Minuts en un dia, que les inscripcions s'acaben el 30 d'abril. O sigui, els uh -huh. més lents poden esperar-se <laughs> fins a aquests dos concursos. Uh -huh. I qui pot presentar projectes en aquest Barcelona? A veure, més aquest, aquest festival és un festival de creació jove uh -huh. i, per tant, es poden presentar totes les persones fins a 35 anys. Uh -huh. Llavors no hi ha mínim d'edat i això sí, tenim un premi especial per fomentar la participació de la gent més joveneta, uh -huh. que és el Max 20. Llavors uh -huh. aquest és un premi que donem a tots aquells, bueno, entre, sí. bueno, que triem la millor obra entre tots els menors de 20 anys. Uh -huh. I, bueno... Mm -hmm. no hi ha més que res bueno, cada, cada categoria i cada concurs té uns requisit per mm -hmm. les obres, en quant al format en, mm -hmm. en quant a la durada etc, que tot es pot consultar en la web, mm -hmm. a la web que és barcelonavisualsound.org Arriem a la onzena edició del festival Barcelona Visual Sound uh, Quines són les categories a les quals uh, es poden adreçar? Podem Mira, aquest combo... any tenim cinc categories, que són animació, documental, uh -huh. ficció, videocreació i videoclip. Uh -huh. I, bueno, aquests, les categories fan referència bueno, a obres que la gent pot haver fet durant tot l'any, uh -huh. i que la té i la pot presentar. Llavors tenim una altra cosa, que són els concursos, uh -huh. que són banda sonora, no?, Mapping i 3 minuts en un dia. Ai dos minuts en un dia, perdó. Llavors això sí que són uns concursos que es fan sota unes premisses que nosaltres donem sí. a els participants. Per exemple, a banda sonora nosaltres donem una seri uns petits curts que la gent ha de posar la música. Mapping nosaltres donem unes dimensions on la gent ha de fer la proposta de mapping sí. i el dos minuts en un dia és un concurs en què nosaltres donem Eh, tres, bueno, el, dia, el dia del concurs donem tres referències i la gent ha de fer el curt en que sortin aquestes referències uh -huh. hem de dir el Barcelona Visual Sound pel que fa a la zona de Sant Andreu eh, es pot convocar es pot, eh, bé, que poden saber les la les inscripcions a través de l'Espai Jove a Garcilasso, oi? Eh? Sí, sí, sí. Garcilasso és un dels espais joves organitzadors. Uh -huh. eh, ells porten concretament la categoria de documental des de fa molts anys perquè tenen un projecte important audiovisual. Uh -huh. Però, bé, bueno, tot i així, eh, si qualsevol persona té qualsevol dubte, comentari, aclariment, uh -huh. eh, des de qualsevol dels espais joves organitzadors em eh, poden eh, informar de totes les categories, uh -huh. eh? i especialment l'Espai Jove Garcilasos, que és el que teniu de referència. Molt bé. Doncs et passo una meva companya, Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola, Perfecte. bon dia, Rosa. Hola, bon dia. Aquest any arribeu a la 11a edició del Barcelona Bisbal Sao, és allà un festival més que consolidat. Sí, sí, sí. Més o bueno. menys... L'any passat vam celebrar l'aniversari, que era el desit aniversari. vam tenir la sort que fins i tot ens va venir l'alcalde a la Cruenda, a poder donar els premis i una mica quedava palès que ja comença a ser un festival consolidat i de referència pels joves, tant de la ciutat com de Catalunya i la resta de, de l'estat des de l'organització noteu que cada cop s'inscriuen més, més joves més, us arriben més, més projectes en, a concurs? A veure, jo crec que també, com que hem anat canviant les categories, va començar com un festival amb moltes categories, teníem com 13 o 14 categories, llavors arribaven molts projectes però amb qualitats molt diferents, no? hi havia de molt bons i molts dolents. Ara el que sí que veiem és que igual tenim una mica menys d'inscripcions però se'n seleccionen molt, molt més, o sigui que eh, ha augmentat molt la qualitat, sobretot. Mm -hmm. Home, és bo que en comptes d'haver-hi gran quantitat de curs o de projectes audiovisuals, hi hagi menys però sigui una mica més complicat pel jurat escollir els millors, sí, perquè som sí, sí. molt... No, la veritat és que l'any passat vam tenir bastanta dificultat perquè és això. A veure, hi ha gent que, que és molt recent, de, que comença molt... i presenta la primera obra, però després hi tot un seguit d'obres amb bastanta qualitat i realment és difícil, eh? Després pel jurat, eh, per unanimitat, per tenir un, un resultat. Uh -huh i també és important que tenim uns premis públics i clar, això també dona molta està molt bé, perquè vol dir que no només hi ha un jurat, sinó que hi ha un públic que també pot opinar i pot dir quin és el, el projecte que més li agrada. Exacte, perquè se celebrarà del 6 al 16 de maig. Sí. Però on es portarà a terme? On es poden adreçar si hi volen veure aquests projectes audiovisuals? Mira, t'explico, perquè ara, com que parlàvem de la fase del concurs, és quan la gent presenta les obres. Però durant... del 6 al 16 de maig és quan té lloc al festival. Llavors, durant aquests 10 dies es fan tant les projeccions de les obres seleccionades, de totes les categories i concursos, com una programació d'activitats. És a dir, els nou equipaments organitzadors eh, tenen tota una programació al voltant d'aquestes disciplines, on es fan xerrades, tallers, espectacles, exposicions... Tot totalment gratuït, i que el que vol és donar a conèixer tot aquest àmbit a tots els joves de, de la ciutat. Uh -huh. Uh -huh. A quins espais Mira, es portarà a terme? Uh, T'ho dic per dis... Estem, estem per tota la ciutat, uh -huh. des del Casal de Joves Palau Alós, el Punt Multimèdia Casa del Mig, Casta el Casal de Joves de les Corts, el Casal de Joves Casa Sagnier, a Sarrià-San Gervasi, l'Espai Jove la Fontana, a Gràcia, el Centre Cívic al Carmel, l'Espai Jove a Bocanord, a Horta, l'Espai Jove les Basses, a Nou Barris i l'Espai Jove a Garcilaso, a Sant Andreu. O sigui que més o menys tothom tindrà un espai més o menys a prop de casa. Sí sigui Sant Andreu o no, no té excusa per no apropar-se a qualsevol centre sí, cívic sí, sí, i sí. gaudir d'aquest festival a les dues primeres setmanes de maig. Sí, sí. I mm. bueno, suposo que bueno, a meitat d'abril ja podrem publicar la programació d'activitats també a la web. Mm -hmm i Don... també dic que bueno, tenim un Facebook que uh -huh. és Barcelona Visual Sound i un Twitter també Barcelona Visual Sound doncs Rosa Givert moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquest dia 10, 10 de març doncs, hagueu rebut força quantitat de documentació i, i, i curtmetratges i totes aquestes eh, doncs, categories que teniu i esperem, doncs, això, que, que funcioni d'allò més bé. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, ens retrobem ah. en un altre moment. Moltes gràcies, adéu. Vinga, adéu, adéu. adéu, adéu. Molt bé, doncs, tornem a, a aturar el programa, fem una petita pausa i atenció perquè ens intentarem posar en contacte amb la biblioteca Ignasi Iglesias que es troba a Sant Andreu. Fem una pausa i tornem. que ràpid del matí no et faré Pinta-te'n el teu somriure vermell Cronxa el prop de les teves arracades Volta'm amb els teus anells i deixa'm venir el poder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 Doncs, com molta gent ja deveu saber, eh? la primera planta del que és la Biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabre, està dedicada a l'àrea de còmics. I per parlar-ne, doncs, tenim al davant del fil telefònic la responsable de la biblioteca, la Gemma Domingo. Molt bon dia. Bon dia. Doncs, respecte a mi, exposicions de, de l'àrea de còmics de la Biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabre, El que promou ara és um, donar a conèixer dibuixants i guionistes novells, oi? Okay. Sí, sí, exacte. Uh -huh. És un espai que n'hi diem microexposicions, uh -huh. eh, n'hi diem micro perquè precisament és un espai reduït eh, uh -huh. i que caben màxim deu, deu quadres, uh -huh. llavors el que volem fer és promocionar els autors novells uh -huh. que vulguin donar a conèixer la seva obra i, bé, a partir aquí, poder eh, trobar lectors. Sí, uh -huh. És un, petit, és un espai petit, el que passa és que té molta visibilitat perquè està just a la primera planta, que és on just tenim tots el, els còmics que ah, tenim a la biblioteca. De manera que els lectors habituals de còmic poden, eh, com de passada, poden veure aquesta exposició, s'ho troben, diguéssim. El que hem de dir és que no és la primera vegada que la, doncs que la Biblioteca d'Iglesias Can Fabra aposta per pels guionistes i pels dibuixants novells, no, no, no. sinó que ja porten una trajectòria donada a aquesta àrea de còmics de la biblioteca que teniu a la primera planta, oi? Sí, a veure, la, la biblioteca és especialitzada en còmic des de l'any 2002, que és quan es va traslladar a l'edifici de Can Fabra sí. i des de llavors que hem oferit, ofert aquest espai el que passa és que hem anat perfilant l'objectiu d'aquest espai sí. perquè al principi doncs, estava orientat a les exposicions de còmic però al final hem anat perfilant cap al còmic, als autors novells, eh? precisament perquè és una bona oportunitat, és un, són activitats, són exposicions molt senzilles, molt de uh -huh. petit format, en què els autors novells també se senten més còmodes i els hi podem donar doncs, certa difusió. Tenim un, un altre espai d'exposicions a l'edifici que ja està dedicada quan fem, fem exposicions sobre el còmic, però ja més de gran format i amb autors més consagrats. Uh -huh. I de quina edat t'acostumen a ser aquests dibuixants i guionistes novells que us arriben? Bueno, són joves, eh? Normalment, uh -huh. a veure, o... ens venen molts estudiants de l'Escola Joso, uh -huh. que és especialitzat en sí. còmic, és a dir, que no passen dels 20 anys, uh -huh. però vaja, potser la mitjana és entre 18 i 30 anys. Eh? Uh -huh. Ara precisament per Sant Jordi, pels voltants del Sant Jordi, tindrem el Denis Roca, que és un... És un noi que, jo diria, que ara mateix té 9 anys, uh -huh. és un noi que és de Sant Andreu i que ha publicat un còmic que es diu La, La, Los Senyores Formas. Ah, sí. uh -huh. Ha tingut molt èxit, l'ha publicat una editorial, Norma, diria, uh -huh. i hem programat una exposició amb ell. Normalment també obrim les portes als autors que són del barri. Per Clar. exemple, no fa gaire, va venir el Dani Gómez, que és uh -huh. un autor que precisament també il·lustra el, el Sant Andreu cap a peus, la revista sí. del barri, i és precisament quin ens ha fet el pòster promocionant aquest espai de microexposicions. Sí. Li vam encarregar ell, però vaja, hem tingut altres autors novells del sí. del districte. Sí. Ara, la setmana que ve, també ens ve el Francesc Martínez, que també és un jove del del districte, que ha sí. publicat... Eh, ha treballat per la Marvel, mm. eh, ha, fet, ha fet il·lustracions de l'Spiderman i, i ara comença a fer de guionista, comença a publicar guions a revistes nacionals de còmic i donava la casualitat també que és del districte, que és usuari de la biblioteca i també li hem organitzat una exposició. És Però, a dir, que teniu dibuixants dibuixant de qualitat, no? També? Sí, sí, sí, no, no, veure, el, el, el nivell és bo, eh? Mm. Vull dir, perquè siguin novells no vol dir que no siguin... Vull dir que siguin eh amateurs, amateurs mm -hmm. no no són amateurs són ja, tenen un un caire més professional. Eh? El que passa és que tots just ara s'estan donant a conèixer. Mm. O publiquen en revistes, o en fanzines, mm. o fins i tot tenen còmics publicats. Eh? Doncs convidem els veïns i veïnes que d'alguna manera sentin atracció per dibuixar o per fer guions de còmics doncs que s'adrecin a la Biblioteca i les Iglesias Can Fabra, que aquí doncs, tindran tota la informació per poder participar, eh? Sí, sí. ja li donarem la informació necessària, que ens eh. facin una proposta i nosaltres l'estudiarem. D'acord. D'acord. Molt bé. Mm. Doncs, Emma Domingo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs que aquesta proposta que oferiu des de la biblioteca doncs, que sigui tot un èxit i que funcioni d'allò més bé. Molt bé, gràcies. Vinga, gràcies, bon dia. Adeu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix... Ràpidament, anem a conèixer què és el que tenim preparat per comentar-vos en la nostra habitual agenda. Com us deia, anem ja directament a la nostra recta final, a la nostra habitual agenda. Comencem parlant del Centre Cultural Can Fabra, que us oferir l'exposició Mont Comas. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del segre número 24, s'ofereix fins al proper 27 de febrer l'exposició Mont Comas, organitzada per l'Institut Josep Comas i Solà de la Trinitat Vella.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 Ens en anem ara cap a la Sagrera. Trobem l'Anau Ivanov, que us ofereix el mal de la joventut. La Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins demà la representació de l'obra El mal de la joventut. A partir del mal de la joventut, de Ferdinand Bruckner, Corria l'any 1926, s'acabava d'estrenar a Berlín amb igual dosis d'èxit i escàndol al mal de la joventut. A la residència de la Facultat de Medicina, la Maria prepara la seva festa de graduació i això fa que els seus companys se n'adonin que d'aquí poc seguiran el mateix camí. Com a tothom, els hi ha arribat el moment de deixar enrere la joventut, començar la vida adulta, buscar-se un petit lloc a la societat que els permeti viure còmodament i l'única manera d'assegurar-se que el tindran és fent el que s'espera d'ells. Doncs aquest espectacle s'emmarca dins el conveni de col·laboració de la Nau i Bonof amb el Col·legi de Teatre de Barcelona i forma part del taller 3.1. L'horari, doncs, de dilluns a dimecres de 9 a les 9 de la nit, dijous a les 8 del vespre. Aquest espectacle té una durada de 120 minuts, es tracta d'un espectacle en català i l'entrada és totalment gratuïta. Parlem de més coses. El Centre Cultural Can Fabre us ofereix la taula rodona als serveis de suport a les persones vulnerables. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, s'oferirà demà dijous. A un quart de vuit de la tarda a la taula rodona els serveis de suport a les persones vulnerables. A càrrec de la fina Pi de la Serra, directora territorial de serveis socials del districte de Sant Andreu, Santi Maceda, responsable del rebots d'aliments de la parròquia de Sant Pacià i Isabel Domínguez, responsable de la parròquia de Sant Pacià. I encara tenim algunes coses més a comentar-vos perquè el Museu del Disseny de Barcelona us ofereix un itinerari guiat per Sant Andreu. Aquest diumenge el Museu del Disseny de Barcelona us planteja dos itineraris guiats. Sant Andreu, de l'agricultura i la indústria a l'alta velocitat, i passet i present urbà del Design Hub Barcelona. Doncs la durada de la visita és de 3 hores, el preu és de 8,50 euros, i demà us donem més informació al respecte. Donar les gràcies a la Susana Avila i també al Francisco Miguel. Tornem demà, que va ser una molt bona tarda. Adéu-siau.